Tiana s'ha un any més a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que se celebra a Catalunya i arreu d'Europa. Aquest 2011 ho fa sota el lema els nens i les nenes sense fums. En aquest marc, aquest divendres, la nostra vila organitza activitats de conscienciació sobre la necessitat d'utilitzar mitjans de transport sostenibles en detriment del vehicle privat. El regidor de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Tiana, Héctor González, ha explicat quins són els objectius que es persegueixen amb l'adhesió de Tiana a aquesta iniciativa. Intentar mentalitzar la població de Tiana, grans i petits, de que l'ús del vehicle privat doncs, hauria de ser el, el més relacional possible i assajant amb aquests camins escolars, doncs, posar en pràctica aquesta, aquesta filosofia de no contaminar per anar al centre escolar. Una de les novetats d'en és la simulació del camí escolar, on totes aquelles persones que deixin el seu transport privat i optin per caminar o anar en bicicleta, podran recollir un obsequi en un punt de trobada al parc del camp de futbol vell. Altra novetat és la instal·lació d'un punt de prova de bicicletes elèctriques també al mateix parc on tots els tianens podran provar aquest servei de mobilitat responsable. De la mateixa manera, aquest any serà el primer cop que les escoles l'Ola Anglada i Tiziana realitzin conjuntament uns tallers sostenibles entre els nens i nenes de primer i segon de primària, en aquest sentit, Héctor González ha assenyalat que és fonamental la conscienciació entre els nens més petits. Nosaltres som del parer que totes les, totes les campanyes que tinguin com a objectiu la canalla, la, la, la gent jove, els estudiants, eh, forçosament acaben, acaben derivant en una, en una conversa, en una xerrada a, a les cases d'aquests estudiants on s'acaba comentant la jornada, com ha anat, s'acaba parlant del tema. Em consta que els pares i mares dels estudiants de les dues escoles de Tiana eh, participen molt del procés educatiu dels seus fills, de les seves filles, i que aquests temes es parlen a casa. Per tant, focalitzar el màxim possible les campanyes sobre les criatures és molt important perquè la campanya acaba estenent-se als domicilis. Els tallers escolars es realitzaran a les escoles de 9 del matí a un quart d'una del migdia. Les bicicletes elèctriques estaran disponibles en el parc del camp de futbol vell des de les 4 de la tarda a les 7 del vespre. Com Tiana, més d'un centenar de municipis catalans participaran també de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Radio tiana: Serveis